Біля озера, де Толенген і супутниками влаштувались на нічліг, їх перестрів заздрісник і суперник Толенгена Бекежан. З великою дружиною напавін на тулегена, і як не оборонялись жалабалиці, всі до одного загинули. Перед смертю Толенген попросив Бекажана, щоб той поховав його. Але Бекежан не виконав прохання небіжчика і покинув його тіло напризволяще. Летіли дикі гуси, і перед смертю Таленген попросив їх передати, що він отак загинув від руки підлих вбивсь і лишився непохований. Минув певний час, як Бекежан засилав сватів до Кызжібек, доводячи, що Таленген обманув її. Сім років минуло відтоді, але Кижібек все ще чекала Туленгена, і врешті Бекажан сказав їй, що вбив Туленгена. Кижібек ніяк не хотіла скоритися долі і стати дружиною вбивці Бекажана, аж тут підріс за ці роки молодший брат Туленгена Сартисенбай і поїхав шукати слідів пропалого брата. Невпізнаний дістався він до аулу Кінжбек, який на той час захопив калмицький хан Корен, що і не мірився взяти Кінжбек у жони. Сарсенбай побачився із Кінжбек. За законом братова наречена могла і мала належати йому, якщо б він всього захотів. Юнакові вже прийшло за 17. Азовні дуже схожий він був на брата і покохали одне одного Сербинай і Киззібек. Сербинай і Киззібек вдекли від Корена з допомогою Акина Шеге. Врешті Корен наздогнав їх і вперше став юний Сандибай лицем до лиця і могутнім воїном Кореном. Але духи предків, чільтани допомагали юнакові на його землі і дух його брата зміцнював його юну силу, і він переміг корена, а найгарніша з-поміж усіх дівчат у казахському стопу Кижібек стала його дружиною. І всі із Жагабелинського роду були раді щастю прекрасної юної пари. Айдар з дитинства чув час від часу цю легенду, але і багато інших подібних від мандрівних жіра Уакинів, і мріяв уславити свій рід подвигами і зустріти таку ж красуню, якою була Кижі Бек, може, і про його подвиги, колись заспіває мандрівний жірао, граючи на дзвінкій домбрі, і серце якого-небудь юного воїна здригнеться, і він захоче стати таким, як Айдар. Найпершим був. Він із самого дитинства серед своїх ровесників, ледве в десять літ йому минуло і в перегонах на молоденьких скаконах, і вміння володіти арканом, накинути його на повному скаку, на непокірного жеребця, але найбільше виділявся серед усіх прудкий і спритний айдар, стріляючи з лука. Гіддавна кипчацькі підлітки мали зазвичай змагатися у стрільбі з лука на коні на повному скаку, поціляючи у степового ховрашка Тушкана. Що вибігав із своєї нірки? Треба мати соколине око, аби розгледіти ховраха серед степової ковели і кольорових кулючок. Десь ледь... Склихне спокій сипового моря Гостренька голівка ховрака, І він Жемчить скакун. А за ним і інші. Хто перший, хто втілить, Хто спроможиться. Не було іншого підлітка, Хто би так здалеко і таковлучно Метрів за сто Трахляв стрілою З лука у ховраха. І колись батько що, не їжджав час від часу по перервах між воєнними походами в аул, захопився ним, цим своїм сином. І сказав Айдаровій матері, «Гарного воїна ти подарувала мені, Куралай, гарного, це таки мій син».